Тобі стоять на золотих воротах. Скалі не став дослухувати. Побіг, чим душ виконувати Дмитрів наказ. На дворі йому здалося, а може і справді вчувся, аж за Дніпра наясний гул, іржання ржання коней, крики. До сходу сонця Київ готовий був до оборони. Ворота замість того, щоб відчинитися, позачинялись, Мости позводилися, бо звідусюди з моруку, як сили тьми, посунули до стін вороже полчища. Земля двиктіла, сповнюючи замерлу душу трепетом, як те буває під час великих нежданих лих. За валом вал накочувалися на пагорби поля довкола города вози, верблюди, вершники, сада худоби, коней. Такого ще ніхто з киян не бачив. І на вали посходили не тільки воїни, а й всі, хто міг. У городі тепер зібралося вдвічі більше люду, і нелегко було всім дати раду, зайняти чимось корисним для оборони. Стояли мовчки, стежили, як оббиває город живий аркан, як стягується довкола нього страшна петля. Тепер ставало ясно, чому міцний Чернігів торік упав, чому Мстислав, син Гліба, не зміг його прикрити грудьми своїх численних мужніх воїнів. Тож недаремно кажуть, що ліпше раз побачити, ніж сто разів почути. Нема чого гріха таїти. Дехто тоді радів біді тяжкі чернігівців, які були вже вельми зависокосилися, і де могли принижували великий стольний Київ та руську землю. Примітка. Тут узначені київське князівство. Тепер же перед лицем загрози їм. Кияни зрозуміли свою трагічну помилку. Десь, може, на дні душі... Завжеврів навіть великий жаль, що не пішли вони торік на допомогу Мстиславу князю, як той прислав до них гінця. Гадалося, а що там нині каятися, як же Господь послав покуту за той тяжкий смертельний гріх. Та й будь вони торік у скруті, й Чернігім теж не допоміг би. Далеко Русь зайшла у чварах та міжособицях. Здається, далі нікуди. Із Людської низької вежі було погано видно. До стінорда не підступала поки що, а скупчувалася у дебрях клова, перевісяще там вздовж струмка Хрещатицького. Уже горіли вогнища, тягло димком, що пахне звично якось. Напевно, смажилася пісна конина. Кажуть, то їхній найлюбленіший похідний харч. Скалія ж плюнув, господи, чого не лізе тільки на руську землю? Мало було їм половців, ляхів та угрів. Дивно, вже пізня-пізня осінь, а ліпо так, що і листя є подекуди. Коли б морози вдарили, то, може, ці пришельці відкочували б кудись на південь у теплий степ. — Боярине, куди звелиш ставати нам? — порушив його думки чернець з мечем при боці. — Кому це вам? — Ірландцям з монастиря Святого Бенедикта. — А ви ж умієте урудувати мечем та списом? — Вміємо, на первина. Ждіть унизу. Тут досить нині воїнів. Ти ж не забудь. Скалій сміхнувся сумно. На вашу долю вистачить, не потерпайте. Кольчуги б вам, зиркнув на чорну рясу. Тут є, ударив чернець рукою в груди і блиснув білими, як сніг, зубами. Лише тепер Скалій помітив... Сині ченцеві очі, у яких лелітками займалося низьке ранкове сонце. Не страшно? Ні, спокійно сказав чернець. Умерти в битві, попасти на небеса. За праве діло, звісно. Так мовить наш старішина Рян Габар. Розумно мовить, отче, сказав скалію голос. Подумавши, що скоро стане тісно в раю Від душ полеглих воїнів. Чернець пішов, І тільки з калій вернувся до заборола, Як вдарила в стіну стріла. Він виглянув. Один ординець спритно тікав від рову, інші до нього щось гукали із-за дерев. Чому було не вирубати цю ближню дебр, Князі мінялись часто, а воєводи іще частіше, ніяк було подумати про день прийдешній, мислились лиш тим, що нині, поки ти в стольнім Києві. Та ще, аби хтось не прогнав тебе, як ти прогнав когось, хоч би вже починали, прийшов Василь, почнуть. Закінчать із перевозом, видивляться, які місця слабкіше, і підуть на приступ. «Твоя жона і діти де?» «Тут. Де ж їм нині бути?» «Мої зосталися в городку. Вже досі їх... Не всіх же вони вирізують». Василь лише махнув рукою. Скалі сам знав, і щуток що де пройшли ординці, там мало хто вцілів, уникши меча, вогню, полону. Дітей грудних не милують, кров їх п'янить, розпалює жадобу крові. Від золотих воріт валами прийшов Дмитро із тисяцьким Воротиславом та кількома дружинниками, яких лишив при ньому, як їхав князь Данило. Ну що тут? — Поки тихо, — сказав скалій, — одну стрілу пустили. — Пильнуйте, тут найслабше місце, вали низькі долині та й ліс. Як Бог поможе вистояти, ці дебрі треба вирубати. Звернувся він до Тисяцького. Той не сказав нічого, сприйняв як докір чи як наказ, що втратить силу, тільки ввідив Київ інший великий князь. Якби бояри київські виконували всі повеління князів Росії, да з ними даних воєвод, то з них би збилися і стали б таких удій, як половецькі коні в кінці зими. — Де хан Батий? — насмілився спитати скалій. — Здається, аж на горі, за Либіддю. — Неблизько. — Нас побоюється, — сайнув очима тисяцький і випнув груди. Коней замало в городі, а то могли б уночі зробити напад на Батия. То зайве, вистав черево на забороло, і він умре від переляку, — мовив один із тих дружинників, що при Дмитрі.